Jó estét kívánunk! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál vár György köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhat hétre-hétre egy költőt vagy írót mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek különösen fontosak valamilyen okból számára. Ezen a héten ismét egy fiatal alkotó a vendégünk, Bartó kimre író, irodalomtörténész, akivel az új, egészen sajátos könyvtrilógiájáról, illetve annak kettő idáig megjelent részéről, valamint a feltűnően fiatalon megírt Rélke és Celem könyveiről is fogunk beszélgetni, illetve az, az ezeket a trilógiát megelőző regényéről, a írásáról, a, a fémről. És akkor kezdjük is egy aktualitással, illetve hát némi kitérővel. A hétvégén jöttél vissza Szarajevóból, hogyha jól tudjuk ahol a filmfesztiválon Szőcs Petra kis filmét díjazták is a magyar alkotások közül, és ő az egyike azoknak, akikről tudható, hogy fontosak neked, közel állnak hozzád. Úgyhogy azt szeretném kérdezni ebből kiindulva, hogy mit jelent neked az a közeg? jelente szellemi inspirációt, amelyben a kortársaiddal együtt, vagy milyen természetű inspirációt. Egyáltalán hisze abban, hogy vannak generációk, amelyeknek valamiképpen közösek a kérdéseik a, a művészetbe, és te egy irodalmi generáció tagjának tartod de magad, és ha igen, akkor mi volna az a közös horizont, amely hát megjelenik előttetek. Um, jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit, és uh, innen is akkor ezúttal uh, gratulálok szöcs Petrának és a, és a, a külön díjához, amit Szarajávóban nyert. Um, nehéz erre a kérdésre válaszolni. Van, van valamiféle generációs tapasztalaton, mint felteltően mindannyiunknak, de... Az, az emberek óriási többsége ezt határozottan, és néha ingerült, el szokta visszautasítani. Tehát, hogy az ő művészete az egyedül áll a, a világegyetemben, tökéletesen, szinguláris, és nem függ a korhatásaitól, hanem fölötte államnak. Én mondjuk nem így tekintek magamra, illetve szerintem az egy, egy olyan szituációban, hogyha valaki ö, ö, tökéletesen egyéninek gondolja azt, amit csinál, vagy esetleg történetesen tényleg tökéletesen egyéni is. Még ebben az esetben is nyilván valamiképpen akarva akaratlanul más dolgokhoz képest értelmeződik még a számára is. Tehát, tehát ilyen értelmben öhm, öhm, óhatatlanul öhm, vannak nekem is generációs élményeim a meghatározó írók, magyar, magyar még, még élőt, kortársnak nevezhető, de már az idősebb generációban, Náldás Péter, stb., és, és érzékelek valamit nyilván abból, hogy a, hogy a kortársaim közülük többeket szentsére a barátomnak mondhatok, hogy, hogy a kortársaimmal érzékelek fel közös tapogatózást újabb utak irányába. Ugyanakkor olyan értemben, ez is az közös elutasításokat is jelenthet bizonyos irányok közös elutasítását, tudsz erről valami közelebbi Elutasítást mondani? és affirmációt is. Talán inkább a pozitív oldalát emelném ki, azt hiszem fontosabb a, a, a közös felfedezése olyan szerzőknek, akik esetleg addig nem voltak annyira köztadban, és um, um, egymás számára, önmagunk számára újra felfedezünk olyan figurákat, akik esetleg. Mondjuk egy példa erre talán Marnó János, aki, akinek egy ilyen furcsa másodvirágzással tapasztalta az elmúlt években nagyrészt a, a fiatal költő generációnak akik sokat hivatkoznak rá. Világos. A, és a, az ő szeretben valószínűleg tényleg egészen kitüntetett ebben a tekintetben, vagy szóval ő egy ilyen valóban fontos figura, akit, akit ti fedeztetek Úgy értem, hogy a te értett nemzedéked. A, és innen rögtön adódik is a kérdés, mert ugye Marnó szintén egy nehezen érthető hermetikus ö, szerző, egészen kiváló. Te pedig megdöbbentően fiatalon kezdtél el olyan szintén hermetikus szerzőkkel foglalkozni, mint az előbb említett Paul Cellen és Rainer Mária réke és nem egyszerűen foglalkozni, hanem egy könyvnyi ö, írás publikálni publikálni róluk, és ez valóban felveti azt a kérdést, hogy tehát hogyan kerül közel egy pályakezdő bölcsész a, a legnagyobb, ugyanakkor a, talán a legbonyolultabb, leghermetikusabb, legnehezebben megközelíthető figuráihoz, a, a ikonikus figuráihoz a költészettörténetnek, és hogy innen tovább ugye azt gondolná az ember, ha valami banálisat akarna mondani, hogy hát nyilván halk és finom szavú költő lesz belőle, amennyiben szép irodámi pályára lép belőled, nem ha finom tollú költő lett. Hogyan alakult ez így? Celán hát, esetében e, személyes okok, és, és véletlen találkozások vezettek oda, hogy, hogy egyáltalán őt felfedeztem magam számára, és egyébként amit írtam róla, azt e, hát azt elsősorban nem egy tudományos értekezésnek szántam, és most sem annak tekintem, ez, ez, ez inkább, és a amit Rilkéről értem egyébként ugyanúgy, arra ez ugyanúgy igaz, noha azt már más szellemben és más nyelvezettel, és sokszorban másképp írtam. Uh, és csak mindkét... tened, hogy nem az akadémiai előmeneteled részének tekinted, nem akartad betartani az akadémiai szabályokat. Hát, hogy érted azt, hogy ez voltak éppen nem tudományos értekezés, hogy vallomás? Úgy, úgy, <tos> úgy, úgy, hogy jobban megengedtem <tos> magamnak, hogy, hogy inkább esztésztikus <tos> hang nem róluk, illetve tágértemben véve ezek olvasónaplók. Tehát egyszerűen a, a szerzők olvasása közben felmerülő problémákat próbáltam körüljárni, anélkül, hogy, hogy, hogy csak egyetlen egy problémára fókuszáltam volna, hogy kidolgozzam a ez és ez Rainer Mária ke életművében tanulmányomat és hasonlók. Tehát, tehát mindkét esetben azért, azért erősen személyes indítatása volt ennek a dolognak, illetve Egyáltalán az, hogy, az hogy, hogy, hogy ezek a szerzők hívást jelentettek a számra, tehát nekem valahogy elválaszthatatlan volt. Az, az hogy írok róluk, az, az elválaszthatatlan volt attól, hogy egyáltalán, hogy olvasom őket. Az, hogy olvassam őket, abban következik, hogy gondolkodom róluk, és valójában csak úgy tudtam gondolkodni, hogy, hogy le is írom, amit gondolok, vagy amire jutok, és pró valamiképpen próbálom összegezni a tapasztalataim. A ö, magyar költészettörténete ö, soha nem ihletett meg annyira, hogy, hogy megkíséreljél hosszabb tanulmányokat írni, írni róluk. Sőt, a költészettörténeten kívül akár a dráma történet, vagy a prózatörténet. Tehát, hogy jól értem, akkor legkevésbé iradalomtörténési ambícióid vannak, tehát ez világos, hogy semmilyen szisztematikus feldolgozását nem akarod vállalni élettörténeteknek, de például nem illene rosszul ebbe a sorba, sőt, már-már már szégyenletesen kézenfekvő, hanem József Attila, nem? Igen, igen, hát ez szégyenletesen kézenfekvő, igen, nem volt ilyen ambícióm, és attól tartok, hogy nem is lesz, noha ö, a kamaszkori ö, József Attila iránti szerelem, ami hát egy jó, jófajta nébb betegsége, azt hiszem... Ö, hazánknak, az, az, az engem, engem sem került el. A késői létösszegző költeményekre gondolsz? Azt az... hiszem az egészre. Tehát mm. a, a... Mert azok ugye a kamaszkori sajnálatnak nagyon ideális terepei valószínűleg. És József Attilán túl pedig, amin töprengtem azért, illetve erről meg nem mondtam le teljesen az, az egyrészt szemlített Marnó, akiről már, akiről már uh, többször írtam is, illetve egy varga Mátyás, aki, aki nekem kiemeltem, fontos nagyon Viagos szeretem, az... és, és, uh, Ma annyit, és akár őket még egymással is el tudnám képzelni, összekapcsolni. összekapcsolni. Aki, aki egy meglepően radikális és hihetetlenül izgalmas költészetet művelő szerzetes költő Varga Mátyás, ezt érdemes róla pár nem elmondani, és valóban nagyon-nagyon méltó a figyelmünkre. Innen fogjuk folytatni, miután lezártuk a, a kvázi történeti részét a beszélgetésnek, illetve innen megyünk majd tovább a szép író Bartók kimréhez, Most pedig még mielőtt ez megtörténne, meghallgatjuk az első számot, amelyet behoztál nekünk. A Nine Inch Nails-től a The Day the World Went Away című szám következik. Klubrádió zenési irodalmi műsorában Bartók Imrével folytatjuk a beszélgetést. A te írásaiddal kapcsolatban a kritika szokott beszélni előszeretettel, és hát is, hogy ezt tegye poszthumán tapasztalatról. Mi az, amit ez jelent pontosan? Hogyan tudnád megfogalmazni, hogy mi a poszthumán tapasztalat? Mitől poszthumán, ha tetszik, utáni, az a korszak, amelyben élünk, vagy amely előttünk áll, a te víziódban, és mi az, ami nem érvényes többé szerinted az emberről alkotott hagyományos képünkből, és mitől vált érvényte lenni? Hát ugye erre most uh, kitérő válaszként azt mondhatnám, hogy a, hogy a szövegeim is csupán keresik a választ erre a kérdésre, <gül> és ezért... <gül> és e, mire És uh -huh. ezért még, még magam sem jutottam el a, a probléma végig gondolásáig. De azért a kérdést magát azt lehet uh, exponálni. Sok mindent jelent, tehát nem, azért nem tartom nagyon szerencsésnek magában a posztumán vagy a transzumán kifejezéseket, mert, mert nagyon túlterheltek, és ugyankor szerintem egy, egy sor olyan előítőt is kapcsolódik hozzájuk rögtön a science fiction, és, és egészen, és, tehát valahogy nagyon a mindennapi élet de nagyon idegen dolgok jutnak be. Futurisztikus elképzelésektől kezdve, stb. Most én ezt egy picit, hogyha érvényesnek meg akarjuk őrizni ezt a fogalmat, akkor én ezt egy picit konkrétizálnám, és, és, és valami olyasmi van a, a dolog mögött számomra, ugye, ami, ami azért a 20. században vagy modernitásban, a modernitásban, filozófiában és az irodalomban már ez számtalan alkalommal megfogalmazódott. Tehát ennyiben, ennyiben a, a poszthumán vagy akár a posztmodern fogalmaz semmi semmit nem takar, sem olyan problémát nem jelent, ami magában a modernitásban nevetőt van fel. Ugye miről van szó? Például a pszichonalizás és Freud tétel arról, hogy nem vagyunk urak a saját házunkban. Ugye ez egy, ez egy már is egy olyan gondolat, ami, ami azért szép lassan Uh, hát beivódott valahogy a, a, a, abba, amit ma már magunkról gondolunk, függetlenül, attól, hogy magához a és ez ki hogyan viszonyul, de az, hogy, hogy nem rendelkezhetem magamról olyan módon, ahogyan ezt, uh, ahogyan ezt régen gondoltuk, ugye, ugye nagy gyanak volt, tehát uh, Marx, Freud, és, és Nietzsche, Isten halál és stb. Tehát um, Mind, mind azok a dolgok, amikhez képest az ember meghatározta magát, vagy mondjuk e, is, Isten, amihez képest meghatározta magát, e, ezzel, ezzel a hiányal, e, ugye saját magunk alól is e, egy kis elvesztettük a talajt. Na most elég távolról kezdtem, ugye, e, e, e, felületes eszmeterteti fejtegetésekben futottam be rögtön. A könyvemben, illetve a könyveimben talán előbb a fém felől indítanék, ott uh, ugye egyes személyben szemében uh, um, kapunk egy, egy, egy hosszú jelenetfüzért, um, víziókat, látomásokat, amiben, aminek fontos részét képezik a grotesk testképek, és, és ezt, a, ezt adott próbáltam tovább továbbvinni, és egy más kontextusban, aztán a, a regény trilógiában is kidolgozni. Na most, hogy ez mit jelent, szerintem nagyon, nagyon sok felé vezet innen is az út, tehát, hogy a test a test határainak az elmosódása vagy eltörődése, hogy ez mit jelent, tehát magunk, maga, maga a test is, én azt hiszem, hogy, hogy nem több, mint, mint metafora, tehát... Nem, nem arról van szó, hogy, hogy létezik egy olyan autentikus tapasztalat önmagunkról, amit, amit a testünkön keresztül probléma nélkül megragadhatnánk és kifejezhetnénk. A, a, a lelki életünk ugyanúgy kiszolgáltatott, mint a, a testillétezésünk is, ahogyan a testünket észleljük. És, öm, öm, és ezek a groteszt képek valamiképpen azt hiszem, ezt, ezt próbálták minél sokféleképpen körüljárni. Ugye ennek vannak pszichológiai, technológiai, történelmi, társadalmi aspektusai is. Tehát, igen. Az jutott eszembe, hogy ahogy írod és egy viszonylag friss kicsi bevezető írásodban, hogy, hogy a másik, akivel kapcsolatban különösen sűrűn emlegették a poszthumán jelzőt, ez történetesen éppen nemrég el, mint Warby Szilárd volt, illetve az ő pályájának is talán a, a legutolsó része, hogy az az hogy nektek tulajdonképpen meglepően sok közöttök van egymáshoz. Nem tudom, hogy te ezt hogy láttad. Hát először is nagyon ez, ez, ez zavarba jó értelemben zavarba az ez a felvetés, mert nagyon, nagyon megtisztelő Um, hogy egyáltalán ez így eszebe jutott. Azt mindenképp uh, nagyon izgalmas problémák látom, amivel Borbécs Szerd is küzdött, hogy a kereszténység felől hogyan gondolkozik uh, a testről. Ugye ez az ő esetében nyilván egy különösen intenzív probléma, hiszen, hiszen uh, valami módon talán lehet mondani, hogy ez, hogy ez egy vallásos uh, líra vagy, vagy, vagy, vagy irodalmi világ maradt. Még nálam azt hiszem, semmi uh, oka nincs az olvasnak, hogy, hogy, hogy, hogy ezt gondolja. viszont um, én, én nem hiszem azt, hogy tehát azt, egy, azt egy nagyon nagy tévedésnek érzem, mondjuk nincsén hogy az a, az a probléma itt a nyugati civilizációval és a kereszténység, hogy elfeledkezett az érzékiségről, mm -hmm. és azt most újra kéne felfedeznünk. Hiszen hát éppen a kereszténység az, ami a görög filozófiával szemben felfedezte, a, a testet. Tehát Jézus története az, az egy, ez nem egy nem nagyon erős van. példája annak, hogy, hogy ott a lelki történések és a testi történések teljesen szükséges. Tehát ezt azért mm. tartottam pusztán fontosnak, mert ez nekem egy nagyon erős motiváció és inspiráció tulajdonképpen ezt a történetet uh, tovább gondolni. Ezzel persze nem azt mondom, hogy, hogy a könyveim Uh, konkrétan erre a történet támaszkodnak, de, de, ez, de a poszthumán fogalmáról akár ebből is érdemes látni. No, akkor mielőtt tovább gondolkodnánk többek között erről, most a David bowie és Trent reznor az I'm Afraid of americans fogjuk meghallgatni. In America, no we'll tags the wheel uh, uh, uh, uh, uh. No one needs anyone, they don't even just pretend is uh, in uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. America I'm afraid of Americans I'm afraid of the world I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.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 I can't help it, I'm afraid I can, I'm afraid of Americans, God is an American, God is an American. folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Méghozzá azzal, hogy felidézem, Dunaj Csik Mátyás valahogy úgy harangozta be a regény trilógiát, tavaly megjelent első kötetét, a patkányévét, hogy ez mindent felrúg, mindennel szakít a magyar irodalom hagyományai közül, és hogy elképesztően bátor és kivételesen radikális radikális könyv, világos, hogy ez a dolga persze egy szerkesztőnek egy könyv bemutatón, de ennek ellenére azt gondolom, hogy minimum félig komolyan gondolta, és volt is oka, <kül> hogy komolyan gondolja. Te hogy látod? Tényleg mindent felrúgtál a magyar irodalom hagyományai közül, és mi volna az, amivel tényleg szakítani akartál ebben a szövegben? Én uh, szakítani igazából semmivel sem akartam, már csak azért sem, mert ehhez uh, már eleve kapcsolódni kellett volna valamihez. De most mivel én, nekem tényleg a próza, a korábbi prózai kísérleteim is, illetve az első regény is tulajdonképpen kívül állt ezen a hagyományon, inkább hogyha valami akkor világiradalmi kötődései voltak, vagy akár filmes, vagy képzőművészeti kötődései, ezért én, én nem éreztem egy pillanat is sem, hogy, hogy nekem itt militáns gesztusokkal szembe kéne fordulnom valamivel. Inkább pozitívan álltam a dologhoz, annyiban, hogy, hogy, hogy, hogy ha erre egy, egy szikrányese is van egy kicsit kiszélesíteni, mondjuk a magyar uh, kortás prózában bevett... Uh, um, Szokásokat, ezt egyáltalán magyar próza horizontját, te tematikusan, nyelvileg, formailag, mm, tehát lényegében mindenben. Most ez szerényen indult válaszom, és elég <gül> a, a, a, a másképpen ért véget. Um, Például ugye már azon látszik, hogy ahogy konkrétan nincs magyar kötődése, leszámítva azt, hogy milyen nyelven íródott a könyv a, a patkány évének. Tehát nem Magyarországon, nem, nem feltétlenül a jelenben, egy, egy közvetlen közeljövőben. Minden... Azért mondjuk hogy melyik városban játszódik? Nem New York. Yorkban játszódik. És az alapszituációja ugye, hogy ez a három furcsa figura, ez a három filozófus hát furcsa dolgokat. Nevezzük meg őket, Kár Martin és, és, és Ludwig. Ludwig, igen, no, akikről okay. a, a nyúl évében már, már, hogyha addig nem lett volna teljesen világos, már kiderül a vezeték nevők is, ami Marx, Heidegger és Wittgenstein. A hogy az körülbelül az, hogy ha, ha egy mondatba kéne elmondani, az valahol, Annyi volna, hogy, hogy a helyregerlétési időjének és, és a, és a texesszi látszfűrészes gyilkosnak a, a szintézisére törekedtem. Öhm, hogyha ez grotesznek hangzik, az, az nem véletlen, mert azt hiszem talán groteszk az egy használható kategória az egész, az egész könyvre. A leírására. és hogy mi mindent csinálsz még annak példájaként, mielőtt visszatérnénk a látfűrészes gyilkosra és a tőkére, azokat nem felejtjük el természetesen, hogy annak illusztrációjaként kérlek olvast fel ezt a szöveget, amelyet a mostani adásban szántál. Igen, most egy, egy váratlan um, um, impulzusnak engedelmeskedve teljesen más szöveget hoztam, ez egy önéletrajzi töredék, én úgy érzem, hogy olyan 18 évesen sem voltam számileg a csúcsön, és mivel azóta egyfajta hanyatlás következett be, ezért... Ezt a hanyatlást dokumentálja az életművet. Tehát nem lehet elég korán elkezdeni, azt hiszem, az emlékiratok megírását. De humanitárius nagyon rövid lesz. Neked ez csak azt jelenti, hogy többé nem látod. Belekanal az a csigatésztás levesbe, nyel, lélegzik, maga elé néz, majd hozzáteszi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 goes away in the end and you could have it all Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end And you could have a közös mai adásának vendégre továbbra is bartó Imre író előbb Johnny Cashford című számát hallottuk, amelyet természetesen szintén ő választott, azért hallgattuk meg. Arról beszéltünk, hogy hogyan viszonyulsz a magyar irodalomnak a tradícióihoz, illetve mi az, amiből kiindulsz inkább, és sok kritikus azért ünnepel ez nagyon feltűnő, mert hogy a regényeit szerintük lebontják a falakat a magas és a tömegkultúra között, mások pedig azt mondják, akiknek bajuk van a trilógiának az első köteteivel, hogy hát milyen meglepő, hogy épp te, aki vájtfülű kritikus vagy, és hihetetlenül kritikus uh, vagy valóban a a különböző filozófiai irányzatokkal szemben. Tehát, hogy te, te sem reflektálsz arra, hogy mi történik, amikor behódolsz a minden fennállót igazoló, kiszolgáló kultúraipari termékeknek, a tömegkultúrának, a trashfilmeknek, a horrornak, a skifinek, tehát hogy a tömegkultúra erőszak ábrázolásának, és hogy ez milyen szörnyű, hogy ez tulajdonképpen behódolás volna. Az, amit te művelsz, és én meg azon gondolkozom, hogy te még gondolsz mennyire fontos ez a kérdés, hogy hogyan viszonyul ez a szöveg a, a tömegkultúrához, amivel ahogy a centrumába került a, a regényed körül folyó, folyó nagyszellemi harcoknak, mert hogy hát ez kétségtelen, hogy nagyszellemi harcok robbantak ki a, a regény körül, és folynak um, folyamatosan. Szóval hogy hogy látott? Tényleg behódoltál a, a mindent igazoló kultúriparnak és a kultúripar termékeinek? Hát annyiban, annyiban szerintem is fontos ez a kérdés, hogyha ennyire megkerülhetetlennek tűnik. Tehát tényleg mindenki, vagy majdnem mindenki felvetette itt a, ezt a magas kultúra, tömegkultúra problémát. Én ezt egyébként a regényemtől függetlenül sem tartom egy igazán tartalmas vitának. Én nem hallottam meg ebben, ebben a vitában vagy témában semmi olyasmit, ami, ami épülésemre szolgált volna. Um, de most azt tény, hogy a, hogy a könyv merít, um, um, mondjuk filmes hagyományokból, um, és, és annak akár az alantassabb, tehát például az akciófilm, ugye mint egy, mint egy nyilván ilyen megvetett uh, uh, dolog, uh, például onnan merít, um, Kérdésre válaszolva, természetesen én nem érzem azt, hogy bárkinek behódoltam volna, ugye volt, volt valóban hát a leg, ebben a kérdésben a legszerzségesebb véleményt, az egyik kritika úgy, úgy fog, tehát ott valaki egyens, egy ilyen fauszti alkú megkötésével vádolt, hogy ugye itt, itt valóban elhagyok valamit, valamiért cserébe és attól, hogy mit miért, és hogy ezekről a dolgokról amúgy mit gondolunk, én eleve nem így látom, én, én inkább, ahogy már utaltam rá, valamiképpen szélesíteni akartam volna a, az irodalmi az leírások horizontját. Például a, a, az egy fontos mondat, volt nekem a Thomas Pinchon kapcsán fogalmazta meg a Kiváló fordítója Széki János, hogy, hogy Pinchon kapcsán ráébred az ember, hogy, hogy az irodalma addig, vagy, vagy mondjuk a mennyire nem nevezte néven a dolgokat. Tehát, hogy az anyagi világnak, a tárgyi kultúrának öm, öm, számtalan klasszikus, és amúgy két kívül, tehát méltán klasszikus irodalmi nincs, nincs, öm, szinte nincs nyoma. Én például erre törekedtem, tehát számtalan... Öm, szerintem számtalan motivum esemény a, a könyvben, az, az erre is tesz kísérletet, hogy egy picit uh, nem emberi perspektívában, a dolgok, a tárgyak perspektívájából akár uh, felfedezni újra, újra a világot magunk körül. Most tudom, hogy ezek ugye elég, elég, nagy, elég nagy ambíciók, de, de uh, tehát az alapvető szándék, hogy valahogy a szinoptikusan lássuk a világot. Szerintem akár művészetre akár a damra, akár a hétköznapjánkról beszéljük, szerintem nem, nem szerencsés rögtön szétválasztani a dolgokat azokra, amelyek méltóak a figyelmünkre és azokra, amelyek nem, hanem, hanem csak nyerhetünk azzal, hogyha mindenre próbálunk figyelni, és igenis a popkultúrának is vannak olyan termékei, amelyek, amelyek, amelyek egész biztosan a Hiszel abban, csak már röviden megkérdezném, amit ugye sugal bizonyos pontokon a szöveget, hogy hát ugye a civilizáció, ahogy az ember be akarta rendezni a világot a saját képére, az tényleg lehet, hogy múló epizódal természet, vagy nem történettelen történetében? Hát ez mennyire retorikai és mennyire tartasz ettől? Erre a kérdés eleve nagyon nehéz válaszolni egy emberi perspektívából, mert egy emberi perspektívából még az is egy emberi világ lesz, amiben az ember már egyáltalán nincs jelen. Hogyha ez így, hogyha ez így értető. Tehát ugye most volt pár a hír, hogy 860 év múlva az aszteroida itt végleg uh, uh, konyác. Ugye, nem most nyilván a kérdésed mögött nem ezek az asztrofizikai uh, ez félelmek rejlenek, noha valóban ez is érdekes, Um, nincs olyan határozott véleményem ezekről a kérdésekről, hogy, hogy, ez, hogy az ember valóban pusztán egy eltűnhet, mint a fövenybe írt arc, ugye? Um, azt hiszem az a, az a, a, a legfontosabb az, hogy, hogy sosem tűnik el. Tehát, hogy bármiről beszél, amíg, amíg ugye gondolat van, gondolkodás van, addig, addig, addig valami módon létezünk. Nem tudjuk elgondolni azt az állapotot. Ahogy azt az állapotot sem tudom elgondolni, azt a világot, amiben én nem létezem. Tehát egy olyan világ, amiben, amiben én nem létezem és sosem léteztem, még arra is csak úgy tudok gondolni, mint ennek a világnak valamiféle derivátumára. Ez egy érdekes gondolat, kis Lát lehet, és szerintem civilizáció szintjén körülbelül hasonló a helyzet. Ezzet. Akkor ezekkel a derűs gondolatokkal <gül> vágunk bele abba, hogy meghallgassuk az utolsó számot. Ez még biztosan a milyen ha a Nine in együttes ismét ezúttal a Closer című számja. You let me violate you, you let me desecrate you, you let me penetrate you, you let me complicate you, help me. A közösségünk mai adásának utolsó beszélgetésébe vágunk bele. Mostani ma esti vendégünkkel, Bartó Kimrével arról fogjunk még, vagy szeretnénk még beszélni, hogy, hogy te hogyan viszonyulsz a zenehallgatáshoz, inspirál le a munkában akár annyira közvetlenül, hogy zenehallgatás közben írsz, vagy bármilyen más áttételes módon, és milyen természetű zenék inspirálnak. hogy ez egy meglehetősen homogén volt, ami megmutatkozott ezekben a. Ezekben a számokban valóban erről van szó? Semmi mást egyáltalán nem kedvelsz? Ö, ne, éppen ellenkezőleg te, tökéletesen heterogén a zene ízlesem, tehát a komoly zenétől, a, a, a modern talking, a régi, szépen lágéreig akármi. <gül> ezt mennyire mondtad, Vitzből, vagy tényleg? Ö, mert, ezt sajnos saj, tényleg. Ja, nem, én nem <gül> kérem számol senki, na csak... Aha. Öm... De, de egyébként az írás az egyáltalán nem. Tehát mm. ahhoz a csend, és és környezet, és szerintem... Az kedikus ilyenkor... alkotószerző vagy? Hát igen. Jobb például éhesen írni, teljasson nem, nem lehet. Aha. És hm. a, a sínderi rohadtalmához hasonlóan? Tehát ilyesmi nincs? Aha. Hát... Öm, fene tudja... <laughs> Minden esetre ezekről a számokról uh, itt azért uh, az az összefüggés köztük, hogy a Nine Inch Nails, illetve a David Bowie klipben is felbukkan a, a Trent Reznor, és a Johnny Cash is egy Nine Nails, uh, feldolgozás. Um, arról van szó, hogy, uh, hogy amikor hozzám kellett valamit, arra gondoltam, hogy a nyúl évében ugye felbukkan Trent Reznor, és ha már kölcsön adta a personáját nekem, akkor Annyi szívességgel De próbálom ezt visszanazni, a Club Radio hallgatóinak is uh, egy kicsit uh, reklámozzam. Egyébként pedig, azon hogy szeretem ezeket a zenéket, a, a, az utolsónak a, a klipje, a vizuális világa szerintem az egészen, az egészen kivételesen jó, és, és ez talán egy, egy, uh, egy jó példa lehet arra is hogy a popkultúrában is egészen uh, tehát a megmunkáltság, a komplexitás, a mélység, és, és ráadásul nem sem az élvezetesség szintjén is nagyon komoly dolgokat találkozhatunk. És azt nem bírom, nem megkérdezni zárásul, ha már az úgynevezett kultúráról beszélünk, hogy a, az akció és a horror mi fajban vannak kedvencei, tehát a filmek közül vannak olyanok, amelyek különösen fontosak neked valamiért. <tos> Nagyon-nagyon sok konkrétan. Az említett Texas fűrészes és a, és a gyilkos paradicsomok támadása, azok talán ez, ezen a skán is két határérteket. Tehát a, a tényleg a művészeti megmunkáltság és, a, és a, a nyers szórakozás. Két szélső pontját meg. Akcióban. Hmm. Die Hart trilógia. Oké. Okay. Na, hát akkor ezzel a programajánlóval búcsúzunk és kívánunk további szép estét önöknek, akár a Hard-dal, Ennyi fért bele a mai adásban. Vendégünknek Bartó Imre írónak, irodalomtörténésznek köszönöm szépen, hogy itt volt és a magával szépen. a zenéket, felolvasta az írását. A jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Marton Éva várja önöket, Gácsú íróval és költővel. Én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pálimárt nevében is megköszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt, vári Györgyet.